És dijous 19 de desembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us oferirem les paraules més destacades de Josep Pifarré que assegura que el govern donarà bons fruits per fer un Palafrugell millor. En crònica de successos us explicarem que la policia local de la nostra vila de té un home encerca i captura. Comentarem aquesta detenció i les que hi ha hagut aquesta setmana passada amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell. La informació comarcal avui ens portarà fins a Santa Cristina d'Aro i és que el cartell de carnaval d'aquesta població es decidirà per primera vegada en un concurs públic. Posarem ja la mirada en Nadal i és que la setmana que ve, el dia 26, arriba el Pesebre vivent de Llofriu en parlarem amb Josep Estanyol. I acabarem aquest informatiu d'avui dijous amb una proposta que ens porta la Sandra Bisba amb una ruta per Palafrugell per aquest dissabte al voltant dels casinos que hi ha hagut a Palafrugell. Treballem per un palafrugell millor. Aquest podria ser un dels titulars que ens ha deixat la conversa amb Josep Piferrer, que us hem ofert en aquest matinal de Ràdio Palafrugell, i doncs, que és la penúltima conversa que mantindrem amb els portaveus dels grups polítics de l'Ajuntament de Palafrugell abans de tancar l'any i a, a continuació doncs, repassarem allò més destacat que ens ha deixat aquesta entrevista de Rafael Corbi. En aquest sentit, eh, doncs, Josep Piferrer ha explicat que aquests 6 mesos han servit per sincronitzar les idees dels tres partits que formen el govern, no obstant això, ha remarcat que continuen la mateixa línia de treball dels darrers dos anys de mandat. Som 11 persones, 12 persones en l'equip de govern evidentment que tots posem el rem en el mateix moment és difícil, però cada vegada anem més eh, al ritme i el que, sí que, el que sí que és veritat és que tots, tot l'equip de govern els tres partits i, el, i el, tots els regidors tots, tots remem en el mateix sentit el que passa és que és veritat que hi havia gent no solament que no havien sigut mans regidors sinó que havien viscut molt, molt allunyats de la política i a vegades costa una mica d'apollar-te a adaptar però però la satisfacció és màxima en aquests moments que portem aquests sis mesos, eh, aquest mig que hi hem, perquè eh, bueno, doncs, eh, veus que, que, que l'equip comença a funcionar com un equip i, que, i, que, i que, tu, que, que que cada vegada agafem més, més, més velocitat de creuer. En aquest sentit ha explicat que treballen per un palafrugil millor i s'ha mostrat convençut d'aconseguir-ho, principalment perquè bona part de l'equip de govern ha estat lligat al teixit associatiu del municipi i que, per tant, coneix la realitat de la vila. Ver-hi un equip de tanta gent del món local i que totes o quasi totes havien estat abans implicades amb entitats, amb associacions, eh, amb, amb, amb, amb activitats locals, fa que, tinguin, que tinguem a dintre de l'equip de govern una visió de Palafrugell bastant conjunta. I això, eh, l'única cosa que pot donar són bons, bons fruits. I, I el que passa és que eh, portem sis mesos, en els nous i costa una mica de visualitzar, no? però eh, jo crec que serem capaços, a part de tenir bons fruits, de visualitzar-los. I que amb totes les àrees, en totes les àrees està treballant per fer, eh, per fer un palafruí millor. No obstant això, ha reconegut Josep Pepí Ferrer que per veure aquests bons fruits es necessita un marge de temps. Això es fa amb uns pressupostos, Això es fa amb temps i això ho aconseguirem. Per això la, la gran esperança és que aquest 2020 puguem solucionar aquests petits problemes que tenen a Palafrui, que són petits entrebancs, que, que fan que les coses no acabin de rodar com, com ens agradaria tots que rodessin. D'altra banda, també ha valorat el paper de l'oposició. Segons Josep Ferrer, volen instaurar el missatge que el govern no governa i que hi ha una manca de lideratge. Per això reclama més concreció, si no, és que potser no hi ha tantes coses a criticar. Què és el que fem malament per no governar? Què és el que no... Hi ha alguna cosa que dius, ostres, és que és... Evidentment que hi han coses per solucionar. Però vull dir, eh, hi han inversions en el poble, hi han ha reformes, hi han millores. Sí, hi són, hi són. Eh, si volem parlar-ne i els plens ho fem, quan ens presenten algun el ple que fan aquesta crítica més, més puntual, eh, nosaltres la contestem i, i eh, presentem totes les coses que fem. Però evidentment que governa. Vull dir, no, no, això no... no això és crítica per fer crítica, perquè uh, m'han alegra perquè deu sà que no hi ha res més per poder criticar, perquè si hi gés alguna cosa per criticar forta, dura i contundent, no irien amb aquestes amb aquestes ambigüitats de que no hi ha lideratge, de que no hi ha govern, de que no es governa, de que uh, nosaltres hi som, som en el carrer, estem en el govern i fem coses. Per últim, respecte a l'oposició, no ha tancat del tot la porta a Palafrigilla en Comú, malgrat reconèixer que actualment incorporar-los al govern seria complicat, no ha descartat sumar gent un cop al fons de Rius s'hagi assentat en la dinàmica del consistori. Evidentment, una vegada tens aquest programa fet, la incorporació de més gent eh, s'haurà de veure, vull dir, evidentment, amb, amb els de Podem no podem saber-ho perquè, eh, bueno, doncs, malauradament en, en Miquel no hi és i tampoc no va poder degut a la seva malaltia no va poder fer la feina de regidor i ara jo crec que al fons, doncs, com una vegada s hagi incorporat de ple dret vull dir que, que sàpiga una mica com funciona tot l'Ajuntament, com a les àrees i tota la història, bueno és es pot parlar-hi també i es pot, eh, no, no, nosaltres, per afegir-hi gent en, el, en aquest vaixell, no hi ha cap mena de problema. A més, en aquesta entrevista, Josep Piferrer també ha posat la mirada en d'altres temes així, ha admès que no estan satisfets amb el que s'ha assolit fins ara en matèria de residus i netegia viària i en aquest sentit ha justificat la creació de la nova àrea de via pública. D'altra banda, també s'ha parlat de mobilitat i obres Piferrer ha explicat que en el primer tram d'aquest mandat s'entraran tras en iniciar el desdoblement de l'Avinguda Espanya. Podeu recuperar l'entrevista íntegra que us ofert aquest matí a Ràdio Palafrugell en la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat. D'altres banda us recordem que queda una darrera entrevista per oferir-vos, en aquest cas la de Juli Fernández, que havia de ser oferta demà divendres, però per motius d'agenda, eh, Juli Fernández no podrà demà estar amb nosaltres i, per tant, haurà de ser ja dilluns, quan haurem de parlar amb el cap de l'oposició i el portaveu del grup socialista Juli Fernández, si és que no, si no és que hi ha un enèssim canvi d'horari per part del portaveu socialista. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dijous 19 de desembre i a continuació, doncs posarem la mirada en una notícia de successos que ha tingut com a protagonista la policia local de Palafrugell i és que van detenir la setmana passada un home en cerca i captura. se'l buscava per un ordre d'ingrés de presó i un ordre d'escòpol d'escapoliment del centre penitenciari per conèixer més detalls d'aquesta actuació i també doncs, per parlar una miqueta de les actuacions que van fer la setmana passada des del cos policial del municipi. Ens posem en contacte a continuació amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell. Bon dia, David. Hola, bon dia, Rubén. Doncs una vegada més, David, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, primer de tot, i doncs a continuació repasarem aquesta notícia que hem conegut avui, que vau detenir la setmana passada un home en cerca i captura, un, un home que és un veí de Palà i que va provocar doncs, també eh, un cert desordre, no? eh, perquè per no, no, no va aturar el seu vehicle en el seu moment, no? Sí, bon dia, Rubén. Sí, sí, correcta correcte. La setmana passada. En primer lloc, demanar-te disculpes, eh, perquè venim d'un judici ara mateix de, de, de, de Girona, del penal, i potser la qualitat de la, de, de, de, de, de, de la imatge i de, de, de, de sonido a mi no és sabona. eh? Posem-ho disculpes perquè estem al cotxe i no, no hi ha altra manera de poder-ho fer. Doncs sí, mira, la, la setmana passada doncs, bueno, sabíem que havia una persona veï de municipi, veïna de municipi que estava, que estava en busca captura per no haver retornat amb un centre penitenciari després d'un permís. I de tenir coneixement d'aquests fets i la vam veure i vam donar l'aturada. La, evidentment aquesta, aquest ciutadà no va voler que, que l'aturéssim perquè sabia que s'aturàvem i no es podia hauria de tornar a la presó i llavors va donar la fugida fins que finalment doncs, bueno, acabàvem darrere d'ell amb seguretat i donar una mica d'espai per, per no provocar risc a la circulació per altres per altres, per altres usuaris de la via doncs ell mateix va perdre el control de la motocicleta, va caure per sort no va tenir cap tipus de, de lesió i van poder detenir-lo i, bueno, i i retornar-lo al centre penitenciari uh -huh. uh, un, un fet que, que volem destacar en aquest cas és doncs, que, que que, que aquesta persecució es va poder doncs, enregistrar, un fet doncs, que també és, és novedós perquè eh, fa pocs mesos eh, que, que disposeu d'aquestes càmeres corporals eh, des del cos de policia de Palafrugell. Sí, correcte, mi, des de, des de mes de juliol. Des de mes de juliol coincidint amb la festa major de Palafrugell es van posar en funcionament i la veritat és que ja hem enregistrat moltes actuacions amb elles, no?, al final cada vegada més som conscients de que hem de tenir una seguretat més intel·ligent, una seguretat més tecnològica, i això ens dona garanties a nosaltres i també ciutadà, no? del de, de, de tipus de feina que fem i de, de la qualitat del nostre treball, que sempre intentem que sigui a, el millor possible. No? I des de que les tenim, doncs, les patrulles poden sortir amb les càmeres unipersonals i bueno, la veritat és que és, és un recursament molt important per nosaltres i la nostra feina diària. Eh? De fet, comentes tu, eh, que això ho vau implantar el, el mes de juliol juntament també amb la pistola Taser, que també és una altra eina, i, i lligant-ho amb aquestes eines tecnològiques que han anat incorporant eh, al municipi i que s'han anat incorporant a la policia local, doncs gràcies a, a les càmeres de, de control d'accés al, al municipi també, doncs eh, coneixíem a inicis d'aquesta setmana que va poder fer una, una, una detenció de, de dos... Eh, de dues persones, no? Sí, sí, sí, correcte. Dos persones que havien participat en un, un furt, un robatori, amb una nau comercial aquí al municipi i bé, poder bueno, tenien coneixement de que podien ser aquesta placa de matrícula, ens va faltar la placa de matrícula a l'avís en la nostra llista negra en una hora determinada, van poder localitzar al municipi i posteriorment van poder, juntament amb Mossos, doncs saber que eren els autors d'aquest robatori, dos d'ells, i vam poder procedir a la seva detenció. Uh -huh. uh, com com deiem, és, és important eh? la, el poder doncs, que en aquest cas uh, la, la, la policia local in, vagi incorporant noves eines tecnològiques per, d'una banda, que facilitin la, la vostra feina i també doncs, uh, al final doncs, uh, ajudin a, no sé, eh, poder a, a dissuadir no? possibles lladres que, que vinguin cap a, cap, a cap a la nostra zona I tant, i tant És un pas de... Quan de, de, de la policia reactiva o la policia preventiva, uh -huh. és ajuntar tot això i fer una policia més proactiva, una seguretat més proactiva i més intel·ligent, com abans que deia. No? Per nosaltres el més important és tenir eines perquè, en primer lloc, la ciutadania cada vegada doncs, eh, doncs es pugui sentir més segura o que podem treballar d'una manera positiva amb el, amb el sentiment i la sensació de seguretat i per un altre costat, si alguna vegada passa alguna cosa, doncs que nosaltres puguem tenir eines a posteriori, a tal de poder fer recerca i poder fer una petita investigació per poder saber què ha passat, qui ho ha pogut fer, o com a mínim treu algun indici no, que pugui portar a l'autoria d'aquests fets. No? El que està molt clar és que els fets de delinqüencials, no desapareixerà mai, vull dir, va, si no tenen que sí que ser la història de l'home, no? Eh, però el que sí que podem fer cada vegada és posar més eines, més tecnologia, al nostre, al nostre servei, que al final redunden ciutadà, no servir a ciutadà, en cada vegada donem un servei més, més acurat i més adequat a nostre ciutadà aquí a Parafrugell, no únicament a Parafrugell, sinó també a tota la resta del país, no? perquè cada vegada més, a part de la delinqüència autòctona, com moltes vegades hem parlat, uh -huh. tenim una delinqüència molt més itinerant, que ens ve d'altres llocs, ve d'altres municipis, i clar, que cada final nosaltres ens hem de d'eines més tecnològiques que ens donin més més capacitat, sobretot això no de provacció, de poder treballar d'una manera més preventiva, però aderant-nos no? a que puguin passar aquests fets. Doncs eh, això serà, també podria ser un tema doncs, de, que podem conversar un dia més calma quan pugueu venir aquí als estudis de, de quines podrien ser possibles noves eh, incorporacions de, a nivell tecnològic que podria incorporar a la policia per tal de, de millorar la, la vostra feina, el vostre dia a dia. Això doncs ho farem, si et sembla, David, un, un dia més en calma. Eh, de moment s'està escoltant tot bé, perfecte. Ah, bé, funciona tot bé ja saps, que encantat, Rubén, ja saps que encantat que quan vulgueu i que jo tingui capacitat poder venir fins aquí ens sentem un dia i xerrem sobre aquests temes i això crec que, que quin ha de ser el futur no? de, de la seguretat i, i de la policia uh -huh. per últim David si em permets he vist avui un tuit també a les xarxes socials que esteu realitzant controls de velocitat a diversos punts de, de la vila ens pots donar una mica de detall al voltant d'això també? Sí, bueno, això està marcat dins de les campanyes de velocitat i sobretot de, de millorar la seguretat viable al municipi, no? Per nosaltres és important, en primer lloc, com sempre hem dit quan hem vingut aquí a parlar tu o quan parlem amb, amb, amb, amb altres mitjans de comunicació, mm -hmm. que, que més que denunciar, que és l'últim que volem nosaltres i que volem és incidir en què la gent sigui conscient de que cada vegada hem d'anar d'una manera més segura no? a, a, a la via, per nosaltres mateixos, però també per a la resta d'usuaris de la via. Llavors nosaltres ara mateix estem fent una campanya de, de, de velocitat, evidentment, i el, que, i el que fem simplement és informar la gent doncs que ho estem fent, volem que, no, no, no volem fer-ho d'amagat, volem que la gent sàpiga què estem fent aquest tipus de campanyes, aquest tipus de controls, perquè el que, el que al final volem és que siguem conscients de que la velocitat genèrica o específica de les vies està posada per un motiu, i bàsicament és la seguretat. No? Per, per nosaltres és importantíssim que cada vegada tinguem menys accidents, que cada vegada tinguem menys ferits, i que cada vegada, tant nosaltres, com a nostres fills o ciutadans que venen o que viuen aquí a Palafrugell, doncs que si es ponen per les vies d'una manera molt més segura i bàsicament el Twitter. és aquest, no, no mm -hmm. tenim cap tipus de problema en informar de què fem els controls i, i, i tant de bo... Re, re, re, retuitegin molt perquè la gent sàpiga què estem fent no volem denunciar, el que, que siguem conscients de la necessitat d'anar a una velocitat adequada, simplement és això Ruben i t'agraeixo que hagi estat aquí perquè per nosaltres és important, sobretot això, no? treballar en la conscienciació de la seguretat eh? mm -hmm. Doncs eh, també volíem fer nosaltres incis i, i recordar una vegada més i més ara que venen aquestes dates i que molta gent doncs, eh, fa desplaçaments i també s'ajunta doncs, amb la família doncs, com, com, com diu el tòpic el més important és arribar, si és una miqueta de més tard doncs, no passa res, l'important és eh, arribar al lloc de forma segura i sempre doncs, respectant els, el, les senyals de trànsit i amb, els controls de velocitat, i amb la velocitat adequada per a, cada, per a cada via. Avui volíem comentar també això amb en, amb en David, el qual doncs, agraïm que ens hagi de nou a la sintonia de Ràdio Palafrugell i ens retrobem aviat. David. Molt bé, Ruben, encantat. Com vulgueu, ja sabeu on estic. Uh, si no es veiem abans o no podem parlar abans, doncs desitjo que passin una bona festa a tothom. Igualment, David. Moltes gràcies. A vosaltres. Seguim amb informacions a Ràdio Palafrugell, en aquest cas de caràcter comarcal un cop passat l'equador d'aquest informatiu d'avui dijous i aquesta informació ens portarà fins a Santa Cristina i és que el consistori d'aquesta localitat ha decidit treure concurs per al cartell del Carnaval de l'Amistat del 2020 del municipi, on per primera vegada seran els ciutadans els qui podran presentar propostes i veure com el seu disseny llueix als carrers. De tots els cartells presentats fins al 10 de gener, s'en triaran tres finalistes que optaran el premi guanyador dotat amb 300 euros. El jurat farà públic el veredicte el proper 17 de gener. L'objectiu... És que la ciutadania pugui col·laborar i obrir-se una mica més a la gent argumentava el diari de Girona, el regidor de festes i oci de la localitat Cristinenca, Jordi Avinyó. Tanmateix, Avinyó admetia en aquest mateix rotatiu que, al ser la primera vegada que es fa d'aquesta manera, es preveu anar perfeccionant i millorant aquest esdeveniment. De fet, ha anunciat que el concurs participatiu també s'introduirà amb el cartell de la festa major, que fins ara també havia estat sempre dissenyat directament pel propi consistori. Per a presentar-s'hi, s'ha de ser major de 16 anys i no hi ha restriccions per a la tècnica si bé, han de ser propostes originals i inèdites i han de constar algun motiu del poble. Els participants hauran de presentar les seves propostes, que han de ser, com dèiem, originals i inèdites, al registre d'entrada de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i l'hauran de presentar en versió impresa sobre un suport rígid en format A2 i disposició vertical segons marquen les bases del concurs Es pot utilitzar, com dèiem, qualsevol tipus de tècnica, però el cartell ha de sortir Carnaval de l'Amistat 2020 Santa Cristina d'Aro del 15 al 26 de febrer del 2020, a més a més del logotip de l'Ajuntament. Per últim, una d'altres dels requisits que consten en aquestes bases és que els treballs han de ser anònims, amb un pseudònim al d'ors i acompanyats d'un sobre amb les dades de l'autor. El jurat seleccionarà el treball guanyador en base a quatre criteris, originalitat, qualitat tècnica, qualitat artística i que transmeti valors positius a la celebració del Carnaval. El veredicte del jurat es farà públic a través de diversos, dels diversos mitjans de comunicació de l'Ajuntament i el lliurament del premi es farà el mateix dia de la presentació del Carnestoltes que anirà a càrrec de la colla de Carnaval Les Castanyes Voladores. Tornem cap a casa nostra en aquest informatiu d'avui dijous i posarem la mirada en un esdeveniment que és recurrent ja en els darrers anys a casa nostra. És el pesebre vivent de Llofriu que arribarà un dia més el proper 26 de desembre, dia de Sant Esteve, a la localitat de Llofriu, la nostra col·laboradora, l'Irena de les Heres, ha pogut conversar amb Josep Estanyol al voltant d'aquesta edició d'enguany del pesebre Vivent de Llofriu. Avui des de Ràdio Palafrogell parlarem amb Josep Estanyol, president de l'Associació de Veïns i Amics de Llufriu, que, com durant els darrers anys, per aquestes vacances de Nadal, es prepara el pesebre Vivent i, i no ens en volem perdre els detalls. Hola, Josep. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Ens podries parlar de qui organitza una mica aquest pesebre Vivent? Bé, bueno, el Pesebre Vivent l'organitza l'Associació de Veïns i Amics de Llufriu en col·laboració amb, amb altra gent de, que, que no és ben bé de, de l'Associació de Veïns però que ens ajuden i que, que participen i que, que ens monten coses. Ah, com ah. estan organitzats els diferents quadres escènics que es presenten? Bé, bueno, estan els quadres en, en aquest pessebre contem ara en 37 escenes i uns 120 figurants i, bé, bueno, estan al llarg de, dels carrers i els vas trobant i veient vas fas un recorregut per tot el carrer de, de Llufriu i vas veient els diferents quadres eh, un rere l'altre Perfecte a Aquesta edició quina, quina seria? Ostres eh... Ara mateix, no, sé si... no t'ho sé dir segur. No. Hi, ha alguna, hi ha alguna novetat en referència a les darreres edicions? Uh, bé, bueno, en referència a l'última edició no hi haurà novetats. Amb escenes i en quadres seran més o menos els mateixos, retocats, modificats, una miqueta, però no, no gaire més. Ens centrarem més en, potser, en il·luminar més bé algunes parts que quedaven una mica mal il·luminades, un carrer que potser no era, era una mica massa fosc, com massa llum... Petits no detalls. Tinc en compte que, no clar, fer-ho només un dia, i, i, i sé aquestes festes disposem només d'un dia per il·luminar, per enfocar, d'un doncs, parell d'hores, pràcticament, quan es fa fos fins que comença el pessebre, amb un parell d'hores s'ha d'enfocar tot, i llavors a vegades hi ha coses que dius, ostres, l'any que ve retocarem, i doncs aquestes coses seran les que aquest any intentarem que es millorin. Has dit que només es celebra un dia. Aquest dia és el dia de Sant Esteve, oi? El dia de Sant Esteve, el dia el 26. 26. A quina hora? Mira, l'entrada al pesebre o sigui, es, podrà, es comença a entrar a les set de la tarda, però les taquilles s'obriran a les 6. O sigui, la venda d'entrada és a partir de les 6 fins a les 8 i mitja, i el pesebre s'hi podrà entrar a partir de les 7. I el, el, sobre el preu? Quin és el preu, el preu de El preu, tenim un preu en hem decidit un preu de 3 euros pels adults i un euro pels, pels menors. Perfecte. Pels petits, pels També, deixa'm dir, en relació a les entrades, que hi haurà venda d'entrades, qui vulgui comprar-los anticipadament, al teatre de Palaforgell en venen, a part de la taquilla allà a A partir d'ara ja es poden comprar? A partir d'ara ja, sí. Perfecte. Has parlat una mica dels participants, 120 persones, crec que has comentat. Uh, totes aquestes persones són de, de Llofri o Voltans? No, no, no. De Llufriu hi ha una part. A Llufriu 120 persones no, no els trobaríem, són massa, massa petits. Llavors hi ha molta gent de Palaforgell que, que, que ve ajudant i des d'aquí aprofitaria per agrair-los la seva participació i la seva col·laboració amb el pessebre de Llufriu. I animaria també a qui vulgui participar-hi. Gent on tenim, però sempre, si en ve més, doncs millor i ho passarem molt bé. Si com més siguem més hi haurem que diuen, no? I Perquè, gots, eh, a part d'aquest meravellós pesebre vivent, si ofereix alguna cosa. Recordo que algun any donaven un got de caldo. Ah, sí. Eh, hi haurà un got de caldo i, eh, i potser alguna cosa més aquest any... Sorpresa. So, so, sí, una, potser alguna cosa més aquest any de sorpresa. Eh, el got de caldo assegurat i llavors per als figurants, per tots els que participin, no per la gent que vingui a veure'ls, sinó per als figurants, s'ofereix una xocolata i i un xurro calent, o així al final, quan acabem. A part, llavors, pa, com qui vulgui comprar xocolata i xurros, hi haurà xurreries i, i, i així també a la plaça, perquè qui, qui tingui fred es pugui... Es, es pugui escalfar una, miqueta, una mica. Una, una miqueta, sí. uh, Més o menys quanta gent hi assisteix, o segons les xifres dels anys anteriors, què teniu previst? Bueno, est estem entre les 800 i el miler de persones més o menys, comptant adults i, i, i petits eh? 800 més o menys no? Va, sí, ja. sí. Mm. perfecte, doncs si volguessis afegir alguna cosa més eh, què els diries als agents de ràdio per afegir i els, els convides a venir al Pessebre? Home, i tant que, que vinguin, que vegin el Passeu de la Vivència, si ja l'han vist algun any, doncs aquest any ja dic que intentarem millorar coses com il·luminació i sempre hi ha alguna cosa diferent que, que, no, que no es fa ben bé igual i els que no l'hagin vist doncs que aprofitin, que aprofitin per veure'l que segur que s'ho passen bé i segur que, que us hi agradarà i una estarà agradable Perfecte, doncs no dubteu en assistiré al proper dijous 26 de desembre i moltes gràcies Josep per parlar perfecte, amb nosaltres perfecte. A vosaltres. Gràcies. Gracias. Aquesta edició, que serà la setena edició ja del pesebre vivent de Llofriu que en Josep Estanyol doncs, no tenia ben comptabilitzada, doncs serà la setena edició i, com us dèiem, serà el proper dia 26 de setembre, a les 7 de, de la tarda. Doncs, esteu tots convidats, com ens ha explicat en Josep Estanyol, aquesta conversa que també podreu recuperar a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per tancar aquest informatiu d'avui. En una activitat que us recomanem des d'aquesta emissora i que tindrà lloc aquest dissabte 21, a dos quarts de 12 del, del matí. I la protagonista d'aquesta activitat doncs, serà la Sandra Bisba. Bon dia. Bon dia, doncs, bon dia, Relent. Una vegada més la tenim aquí, en aquest cas no, no parlarem de, de, de, del programa, sinó parlarem d'aquestes rutes que vas fent de forma eh, habitual, no? eh, per aquí per Palau-Rugel i també per altres indrets de, de la comarca. En aquest cas tenim una cita aquí a casa nostra. Eh? Sí, sí, sí mira, eh, quan entra la gent al meu web, doncs tenen una mica les, les visites guiades que jo tinc ja com una mica estandaritzades sí. no? totes de creació pròpia, va dir que, que realment darrere de cada de ruta hi ha una recerca molt important i, però de tant en tant eh, clar, com que vaig fent recerca i eh, vaig subint cosetes eh, interessants doncs penso, ostres... Eh, agradarias doncs, un dia fer com un monogràfics mm. només d'una coseta en concret que te permet donar una volta pel poble i i, bueno, i descobrir coses que, que potser potsers doncs, passen desapercebudes no? Una d'aquestes és el, el, el que farem aquest dissabte. En principis una, una visita única no la torno a repetir a menys de que bueno, que es sorgís un grup que diies, ostres, Sandra, aquella visita que vas fer, perquè en principi no, no està, eh, diguéssim, a, a la web, no és sí. una d'aquestes visites estàndard, per tant, qui tingui ganes de venir, que aprofiti mm. <laughs> aquest dissabte que es fa, que és, bueno, una volta per la muralla, 10 casinos, eh, la titulada X. i... Eh, és una mica perquè, clar, sempre que parlem de casinos ens ve la idea del fraternal i del mercantil, no? Sí. Però, bueno, a Palafrugell n'hi van haver-hi moltíssims, no? Des de finals del segle eh, fins a, eh, bueno, parlem de, dels anys 50 per posar-ho com una data limitant, eh, dins d'aquest... Mm, Marge de, de temps, doncs sí. eh, tenim, bueno, no 10 ni 15, és que podem eh, quasi arribar a, a un llistat de 20 casinos diferents, no? Centres recreatius. I, i la veritat és que és molt interessant perquè, clar, la, la majoria ens quedem amb això, amb el fraternal sí, i amb el mercatil, clar. val? llavors una mica la idea és aquesta de, de fer un passeig per la muralla eh, pel voltant de, de la muralla i anar doncs a, descobrint doncs a, aquests altres casinos que hi havia doncs a, a Palafrugell i d'alguns en tenim doncs alguna imatge algun text, algun escrit algun article de premsa que ens, a, doncs, a, que, que ens a, fa un retrat de la, de la seva vida diària mm -hmm. no? i que doncs d'alguna manera doncs, durant la, la visita doncs a, Aniré explicant i, i espero que, que, que també vagi sorprenent una mica la gent. Aquesta és la proposta que ens porta la Sandra. Uh, hem dit a dos quarts de dotze, com, com quedareu? Sí. Uh, mira, el punt de trobada és a, a la plaça de l'Església, allà davant de la galeria Carpe Diem, mm. la galeria de la meu mare, que així doncs, és fàcil de, de, de trobar-ho. I, en principi, seria bo que em féssiu una prereserva, que em o a través de la pàgina web, www.sandrevisba.cat, o també us dono el meu telèfon per qui vulgui doncs, fer la reserva directament per telèfon, mm -hmm. el 670-64-9999, torno a repetir per qui vulgui agafar el, el boli ara mateix, mm -hmm. 670 64 -99 -99. Bé, si no he tingut temps d'apuntar-ho perquè no he trobat el bol i el bol està quedat sense tinta, que passa sovint doncs uh, ho, ho posarem a la, a la pàgina web i també ho podreu allà Recuperar, eh, o si no, doncs, neu també a la, a la pàgina web de la Sandra i si també doncs, eh, tindreu el telèfon de contacte o si no, fins i tot a través d'allà doncs, podreu eh, fer la, la, la vostra reserva per aquesta proposta que ens, que ens porta la Sandra per aquest dissabte 21. Hem eh, descomendat aquesta volta, no sé la durada més o menys... Quina? La durada és d'un horet i mitja, sempre intento que, que duri com a màxim una horet i mitja perquè és... és... És una mida bona, és una mida bona. Uh, si també vas cap a les 2 hores pot ser que la gent es comenci a cansar, mm. ja de, de, simplement d’estar en moviment, de caminar, de parada Clar. i que ja perdi una mica l'atenció de, del que estàs explicant. I, i, I si ho faig una mica més curt, a vegades em eh, queda clar ens hem, de, ens hem de moure i he d'explicar. No? Necessito, necessito aquest marge d'una oreta i mitja per, per explicar a més a més eh, ben, com tot, la cultura també té un preu, eh? La visita són 10 euros i per tant, doncs, eh, he de donar, doncs, contingut mm. i he de donar, doncs, prou material perquè la gent, doncs, eh, en surti satisfeta i, i res, i espero doncs això que que, que la gent s'animi que i que siguem seguim descobrint Palafrugell que hi ha moltes coses per descobrir i tant, doncs recordeu que aquesta és una proposta única en aquest cas, que la Sandra doncs, no la té en, en aquestes visites doncs, que sí que podeu trobar a la seva pàgina web per tant, doncs, una oportunitat que no, no us podeu deixar d'escapar en aquest dissabte 21 abans de, doncs, de, de que vingui ja la setmana forta de, sí, de festivitats, sí. de Nadal i per tant, doncs, aquesta nova proposta que ens porta Alessandra recordeu podeu fer-ho a les vostres reserves a través de la seva pàgina web i si no també a través del telèfon el 670-64-99-99. Sandra, moltes gràcies i ara sí, jo crec que ja ens podem acomiadar fins a passar festes, no? Sí, sí, molt bones festes, que vagi tot molt bé, que, que tots els que ens esteu escoltant, doncs, aprofiteu per reunir-vos amb els amics, amb la família, amb, amb els avis, aprofiteu mm. els avis que, que, que és molt maco tenir-los a casa i i, i escoltar-los i que ells eh, disfruten escoltant-nos i, i nosaltres amb ells. Vull dir que realment doncs, eh, aquestes trobades valen molt la pena. Mm -hmm. Molt bé, Sandra. Moltes gràcies i, i bones festes. Igualment. Doncs amb aquesta proposta que us hem portat en, aquest, en aquesta darrera informació de l'informatiu de Ràdio Palafrugell hem arribat al final d'aquest espai. Nosaltres us recordem que anirem actualitzant la nostra pàgina web si hi ha algun fet de, que succeeixi a la nostra vila i que ho podeu trobar doncs, a ràdio palafrugell nosaltres demà doncs, l'explicarem també a la sintonia del 107.8 de l'FM. Recordeu que demà tenim dues cites, a les 10 a l'hora del Peix Fegit i després a la 1, novament, els serveis informatius. Ens acomiadem i us recordem que aquestes converses que us hem ofert durant tot aquest espai doncs, també els podreu recuperar al nostre portal web. Nosaltres ens retrobem demà. Que passeu una molt bona jornada.